Відповідаючи, мовить розумна йому Пенелопа, всю мою вроду, чужинча, й красу мою, і зовнішній вигляд вічні забрали боги з того дня, як збройні аргеї, на Іліон попливли одіссей, чоловік мій, і з ними. От якби він повернувся і життя моє взяв би в опіку, краще жилося б мені. І більша була б моя слава. В смутку тепер я якесь божество мені горя наслало, скільки на цих островах державців не є можновладних з сами доліхію і закинту густо укритого лісом, скільки їх тут не кермує на цій кременистій ітації. всі мене силують заміж і дім мій нещадно грабують. Ні про чужинців або мандрівців тих, що захисту просять, ні про кличників, слуг всенародних уже я не дбаю, лиш одісеєм журюсь я. За ним розривається серце, з тими ж, хто квапить мій шлюб. Я до хитрощів мусила вдатись, вклав у думки мені бог до тканя тонкопрядного сісти. Крос на великі в покоях поставивши, я заходилась ткати тонку, величезну тканину, і так їм сказала. «Юні мої женихи, хоч і вмер Одісей Богосвітлий, не спонукайте до шлюбу мене, аж поки скінчу я покрив погребний, щоб марно прядіння моє не пропало». Славному старцю Лаерту на час, коли доля нещадно В повен зріст покладе його смерті в обійми скорботні, Щоб не корили мене ахиянки у цілій окрузі, Що залишився без савану той, хто надбав так багато. Мовила так я, і дух їм відважний у грудях скорила. З того часу я все ткала. У день полотнину велику і потім при факільнім світлі її уночі розпускала. Цілих три роки морочила цим я лукавством Ахеїв. Аж на четвертому році, як знову весна наступила, згинули в ряд місяці і сповнили дні своє коло через челядниць тих сук безсоромних. Усе це розкрилось. Раптом заскочили тут женихи мене, з криком напали, і довелося мені хоч не хоч от коня докінчити. Отже, ні шлюбу уникнуть, я більше не можу ні інший вихід знайти. Усябо рідня мене силує вийти заміж, і син мій обурений тим, що майно його гине. Зовсім дорослий, бо він чоловік і усе розуміє, дбає про дім свій, сам Зевс йому славу здобуть, помагає. Та розкажи мені, все ж, відкиляти, якого ти роду, тож не із дуба ти виріс, як в байці старій, не з скелі. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий Гідна пошани жоно Одіссея, сина Лаерта. Без перестанку мене ти про рід мій розпитуєш пильно. Що ж, розповім тобі все, Хоч цим мені більшого смутку ти завдаєш, аніж мав я. Отак воно з кожним буває, Хто дуже довго, як я, на своїй не бував у батьківщині, і стільки недолі зазнав по чужинних блукаючих землях. Та розповім тобі все, про що ти дізнатися хочеш».